morgen og velkommen til Jøgen Vestermorgenyder. Det er onsdag den 8. februar, og denne morgen starter vi hos direktøren for den amerikanske centralbank, der første gang siden den vilde jobrapport i fredags var ude at kommentere på sagen. Derefter skal vi høre lidt om Microsoft, der igen var op at ramme 2.000 milliarder dollar i markedsværdi tirsdag. Så skal vi kigge lidt på de regnskaber, som lander i dag. Nu lytter jeg til Jøen Vester Morgenhed, mit navn er Laura Nørkær Seligman. Onsdag havde i sidste uge, havde den amerikanske centralbank Fed renten med den laveste rentestigning siden marts sidste år. Og markedet var glade for den mindre rentestigning. Men fredag faldt den glæde til jorden, da jobrapporten for januar løftede sløret for, at der var blevet skabt 517.000 nye job i USA i januar måned. Et højt tal, som overraskede alle. Og tirsdag hørte vi så første gang fra direktøren for Fed, Jerome Powell, siden den vilde jobrapport, hvilket han også satte nogle ord på, men han, men han gentog også mange af de samme pointer fra rentemeldingen i onsdags. Det kan man læse hos Bloomberg News. Han forklarede, at, at de ser det nødvendigt med yderligere rentestigninger, og han pegede på, at arbejdsmarkedet er ekstraordinært stærkt. Og lige præcis det stærke arbejdsmarkedet peger Powell på, viser, hvorfor det at få styr på inflationen bliver en langvarig proces. Derudover tyder hans bemærkninger på, at prognosen for en rentetop på 5,1 procent, som embedsmænd estimerede i december, er et blødt loft. Jerome Powell lød nemlig til at være villig til at rykke renten højere op end det, skriver Bloomberg News. For en kort stund tirsdag var Microsoft Markeds værdi igen over 2.000 milliarder dollar. Det skete samme dag, som at teknologigiganten præsenterede sin opdaterede søgemaskine Bing, der nu støttes af kunstig intelligens. Det fik aktien til at stige på en dag, hvor den allerede var oppe. Ligesom de øvrige teknologiaktier gavner Microsoft lige nu af den store risikoappetit, som er i markedet med håb om, at den amerikanske centralbank senere i år vil pivotere og gå fra renteløft til rentenedsættelser. Senere på dagen faldt aktien dog og lukkede under de markedsværdien på 2.000 milliarder dollar. Sidst Microsoft havde en markedsværdi over 2.000 milliarder dollar, var tilbage i august 2022. I dag er en stor regnskabsdag i C25. Især regnskabet for Mærsk er der stor spænding omkring, da flere analytikere peger på, at deres 2022 var et historisk indtjeningsår. Sydbanks aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen beskriver, at Mærsk flytter med et magisk resultat på 200 milliarder kroner fra 2022, og meget tyder på, at rekorden vil blive i Maersk var Maersks varetægt i mange, mange år frem. Derudover forventer han, at der vil være et udbytte på hele 4.500 kroner per aktie på vej til aktionærerne. Vi venter også årsregnskab fra Vestas, der allerede i slutningen af januar løftede sløret for nogle af nøgletallene for deres 2022. Der kommer også regnskab fra Pandora og Rotvold. Vi forventede også regnskab fra Lundbeck i dag, men de tog lederne på forskud og offentliggjorde allerede deres årsregnskab tirsdag ved middagstid. Her tog de løftsløret for deres bedste årlige omsætning nogensinde. Det kvitterede investorerne med at sende aktien op, der lukkede i plus på 7,4 procent. Af internationale regnskaber venter vi også nyt fra Teva og Walt Disney i dag.